Південно-Східна Азія До регіону Південно-Східної Азії, розташованого на схід від Індії і на південь від Китаю, належать 7 материкових і 3 острівні держави. Це Бруней, Камбоджа, Індонезія, Лаос, Малайзія, М'янма або Бірма, Філіппіни, В'єтнам, Таїланд, Сінгапур. Територія Південно-Східної Азії становить понад 4 мільйони квадратних кілометрів, а її півмільярдне населення швидко зростає. Рельєф представлений нагір'ями, тропічними лісами та болотистим узбережжям. У країнах, розташованих на північ від екватора, з травня по жовтень ідуть зливи, а на південь від екватора сезон дощів триває з листопада по квітень. Середньорічна температура перевищує 25 градусів Цельсія. Край вулканів Через острови Суматра, Ява та південну частину Малайського архіпелагу простягся ланцюг вулканів. Понад 70 з них вивернулись за останні два століття. Виверження вулкана Кракатау в 1883 році було найкатастрофічнішим у новітній історії. Древні культури Уперше цивілізація виникла в долинах річок Іраваді, Менам та Меконг, де ґрунт підживлюється річковими намулами під час повеней. Великі врожаї рису збагачували правлячі класи воїнів та жерців, забезпечуючи харчуванням ремісників та будівельників, які зводили для них палаци, фортеці і храми. Таїланд і М'янма або Бірма славляться своїми древніми пагодами – у Камбоджі збереглись руїни храмового міста Ангкор, столиці Великої Кхмерської імперії. 10-16 століття Предмети експорту Південно-Східна Азія багата на сировинні ресурси – нафту, олово і ліс. М'янма і Таїланд – провідні постачальники рубінів та сапфірів на світовому ринку. П'ять століть тому європейські торговці припливали сюди за спеціями – гвоздикою, мускатним горіхом та корицею. Увесь регіон, окрім Таїланду, поступово перейшов під владу європейців, які освоїли тут плантації каучуконосних культур та кави. Багато китайців та індійців перебралися сюди і зайнялися торгівлею, чи стали найманими робітниками. Сучасність Здобувши незалежність після 1945 року, Країни Південно-Східної Азії зробили величезний стрибок у галузі економіки, охорони здоров'я та освіти. Попри втрати, завдані ряду країн війною, що її вели у В'єтнамі французи 1945 54 роки та американці 1963 75 роки. Малайзія, Сінгапур і Таїланд, які створили сучасну індустрію, виробляють автомобілі і електроніку. Однак основна частина населення займається сільським господарством. До найголовніших продуктів належать рис, кукурудза, пальмова олія, цукор, рис і кава. Турбота про майбутнє Інтенсивна експлуатація природних ресурсів регіону викликає дедалі більшу тривогу через забруднення навколишнього середовища та вирубування лісів, що створило загрозу для дикої природи. Більшість країн регіону входять до Асоціації держав Південно-Східної Азії, скорочено АСЕАН, заснованої в 1967 році з метою соціально-економічного, культурного та політичного співробітництва. ІЛюстрації. Столиця Таїланду – Бангкок, одне з найсучасніших міст Південно-Східної Азії. В останні роки – центр міжнародного туризму. Більшість камбоджіців живе в селах і працює на зелених рисових полях. На Камбоджійському озері Тонлесап є цілі плавучі села. Варан з острова Комодо найбільша в світі ящерка, названа так само, як і Індонезійський острів, де вона водиться. Південно-Східна Азія, багата на релігійні та культурні традиції. І нині чимало місцевих народностей дотримується традиційного способу життя.